În fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare, Și nu măgăm de seamă că în loc rămânem deșert de disperare. Neamăgeștele ne-au vis pe care l-a anumeam cu o șoară. Ne reculegem într-un cerc închis, ce nu permite ochilor să admire. Ne răsucim pe un o posac, însimgurați în doi, Din lașitate, Mințindu-ne cu guri care prefagă în zgură Sărutările uzate. Ne pomenim prea într-un târziu, fie un nepermis de joasă treaptă, tristă, prea sceptici și prea singuri, prea în pustie, ca să mai știm că dragoste există. În fiecare zi, ne batem joc de păsări, de iubire și de mare, și nu băgăm de seamă că nu. Era un nume de șerp de disperare.